Escolta Ràdios Lliures. Escolta Ràdio 77. Hola a tots i benvinguts a un nou programa de Cultura 77. En aquesta nova edició, que feia temps que no feia un programa, no?, sempre les vacances de Setmana Santa... Idò, com és habitual, tindrem videojocs, seran també de sèries, de cinema, d'esports i com també és ja habitual, tindrem el bambol de la setmana. Estic amb els col·laboradors habituals, en Marc i Antoni hola a tots. Bones. Hola, què tal? Idò, i sense més dilació, donarem pas a videojocs. aquesta acció de videojocs ens de un lloc que m'ha sorprès bastant, com és el uh, Sight of Light. Bé, Sight of Light és un conte jugable amb un disseny de lloc uh, independent però desenvolupat per una gran companyia, com es Ubisoft Montréal, que ha dissenyat videojocs tan populars i triple A com puguin Far Crys o els Assassin's Creed. Bé, aquest videojoc en concret ens fica en la pell d'Aurora, una jove princesa hostiaca del segle XX, que mor un vespre al seu llit degut a una malaltia, i que haurà de combatre en un món màgic, tan ple de perills com de bellesa i d'encants, per reviure i tornar a estar amb el seu estimat pare, en el món dels vius. El lloc destaca, com ja he dit, per una bellesa gràfica i artística impressionant, aconseguida gràcies al motogràfic OVR de OVR Framework. Bé, també destaca pel seu disseny en 2D, que dona una gran riquesa jugable, al contrari de lo que pugui semblar, ja que normalment els llocs 2D són els semis que és realment l'hora eh, que el fa més ric, aquest disseny, i a més també per tenir una història molt ben plantejada, narrada i contada, i també per unes mecàniques de lloc molt interessants, ja que el lloc és un RPG on l'exploració, tant horitzontal com vertical, és molt important, ja que bé, de mencionar que ja des del començament del lloc, els primers minuts, la princesa d'Aurora aconsegueix la capacitat de volar, el que a partir d'aquí dona més riquesa, com deien aquests dissenyadors d'Ella, ja que no és només anar d'un costat a l'altre, sinó també pot anar volant de l'alt a baix per explorar diferents zones. Uh, bé, no. A més de tot això, també s'ha dit dir que es... té un component de d'RPG important en el que és la millora del personatge, ja que haurem de millorar diferents habilitats que té Aurora, com la de la malla, el combat amb l'espai, la defensa, etc. També és molt important millorar els nostres companys, perquè una cosa que m'agrada molt d'aquesta aventura és que no, Aurora no és l'únic personatge, és protagonista, però no ets únic, sinó que menjarem altres personatges que s'aniran afegint al llarg de l'aventura. En el grup, quan t'ho fas, diguem quan t'estableixes amistat amb ells, que és una relació d'amistat i s'incorporen al teu grup. I són de gran ajuda als combats, a dir, als enemics. Uns combats eh, que m'agraden molt per ritme que tenen, no? ja que són és un RP de, de combats per ton, com eren els clàssics Final Fantasy, per exemple, que és un estil de combat que jo normalment no m'agrada, se me sol fer pesat i fal de ritme, però aquí han incorporat una barra on te diu que eh, els tens que faltar perquè si és ton d'atacar i tens de l'enemic. I tu, mitjançant llençant cert poders, pots intentar que la teva barra més ràpid per atacar abans i també endarrerissa l'anemic perquè no pugui atacar. Lo que li dona cert frenetisme en moments que cap dels de dos està atacant. Saps? Perquè tu, diguem que en manera pots controlar el temps, tot i clar, l'anemic també ho pot fer, contra el teu. El que li dona, per jo, un gran ritme i varietat en, el, en aquest mode de joc, que si no seria el que deia un Final Fantasy o un Pokémon, un no, primer atac a un després atac a l'altre i no tindria més frenetisme i més història. I incorporar aquesta barra de temps ha estat un element eh, molt agraï en aquest lloc. Eh, que més vol dir dir d'aquest lloc? Eh, bé, si sí, després que... Bé, quan ja deia això, quan vaig per... que és a partons donen molt de dinamisme i bé, en definitiva, vol dir que es troben davant d'un lloc molt bonic, amb una història molt interessant i ben contada i amb mecàniques jugables, com deia, molt entretengudes i interessants. De fet, eh, he dit joc eh, m'ha encantat, l'he pogut jugar recentment i m'ha semblat una autèntica meravella, una d'aquelles joies que sol passar desapercebudes i l'únic punt negatiu que podria posar en aquest videojoc és que és bastant curt ja que se pot superar entre 6 i 10 hores, depenent de la dificultat que triem i de la nostra vida la nostra com a jugadors. És a dir, és un lloc que pràcticament amb un o dues hores baixes de llogar el pots completar. Això sí que és un punt negatiu. Però, bé, jo crec que és un lloc molt recomanable per a tots aquells fan dels videojocs que vulguin viure una gran experiència i llenar-se un pot d'aquells llocs més mainstream, com puguin ser els Battlefields, Call of Duty i GTA, que ofereixen experiències, diguem, més més habituals dins del gènere dels videojocs. Jo crec que el uh, Sins of Light uh, ofereix algo nou, més fresc, més innovador, diferent i que és molt d'agrair. I crec que és un lloc en el qual seria donar una oportunitat. I bé, ja per últim, ja que l'estic recomanant, vull destacar que el lloc està disponible per una gran variedat de plataformes. Tant per PC com per Wii U, com per PS3, per Play 4... París Bois 360 i París Bois 1, per tant, pràcticament tot aquell jugador que els vulgui jugar, tingui la plataforma que tingui, ho, ho podrà fer. I bé, ara ja sí que si no teniu cap pregunta o voleu comentar-les, passarem a la secció de sèries. segur que molts ja ho han pogut intuir per aquesta melodia d'inici no, de la sèrie que xerrerem a continuació és de Black Mirror. És una miniserie creada en alguns episodis també escrita i dirigida per Charlie Broker, que si no vaig malament va de 2011 a 2003, aquesta miniserie, i bé que ens mostra els efectes més perversos diguem, que pot arribar a tenir la tecnologia a les nostres vides. Bé, l igual que House of Cards, una sèrie que comentarem pròximament, després d'aquesta, de, és una sèrie que ja hem comentat aquí a Cultura 67 a programes anteriors. Però, malgrat això, jo que per la seva qualitat, no?, i un poc pel tipus d'experiències que és, valia la pena tornar-la a recomanar. Bé, aquesta miniserie uh, compta de 7 episodis, 3 a la primera temporada, 3 a la segona i posteriorment va fer un especial de Nadal, si no vaig malament, i cada episodi dura aproximadament una hora. S'ha de dir que les històries i els personatges entre els episodis no estan lligats, sinó que cada episodi compta una història independent amb diferents personatges, però el que dona un poc unió a la sèrie, el que la lliga, és un clar caràcter satíric, una visió negativa d'aquest món, diguem, ultra-tecnologitzat o... si sí, no, jo diria que amb un excess de tecnologia a... que sembla que ens dirigim i per saber crear una sensació d'incomoditat a l'espectador, que acaba mirant els episodis, jo crec, entre una mescla de fascinació i repulsió a la vegada. No? Bé, Marc l'ha comentat, no sé que... No has estat d'acord amb el que dic? Sí, jo realment crec que sí. Eh, és vera que... Eh, realment és vera que estic d'acord amb el que dius. I... Eh, bueno, afegir, o puntualitzar, realment, més que res, que la crítica tecnològica que fa va molt relacionar també amb una crítica social pur i dura, no? És a dir, aquest aspecte, me va recordar un tant a 1984, no per la història ni per la crítica en sí, si, sinó per l'efecte que crea. És a dir, una realitat que veus molt llunyana, molt bestial, molt molt brutal, molt animal, terrible, però a la vegada molt pròxima. Exacte, sí, bé, això és el que deia quan, bé, quan he dit que crítica tecnològica és perquè és, normalment els episodis s'ambienten on un futur proper o ja, un futur llunyà però sí que és cert que són tot qüestions que ens fan reflexionar sobre el nostre dia a dia ja que són qüestions que sí que és veracacallerades lluites al extrem i tot el que es vulgui, es poden arribar a viure dins la nostra realitat Exacte, quotidiana. És una de versió molt exagerada sí. d'una cosa que dius està passant avui en dia. Sí. I clar, és, precisament això crec que és el que crea aquesta angoixa no. i aquesta... de dir, ostres tu, al cap de vint anys podríem estar així. Saps, de bé? I, és una angoixa que te crea de dir, ah... Sí, de fet, bé, el propi nom, jugo un poc amb això, no Black Mirror, es Mirai Force és el nostre alter ego, diguem, el nostre... Mm -hmm. El nostre reflex tenebrós diria jo. Algo que, amb aquest tema, si mos posem un poc poetis, amb aquest tema dels noms jo la lligaria amb una sèrie que per allò ja és la primera sèrie moderna que és pits, no? Ja que Twin Peaks, uh, bé, vas, o sigui, ens afamora aquesta sèrie que em mato Laura Palmer pues habla mucho de esto, de lo que se denomina el doppelgarmer, es decir, el reflejo tenebroso de toda persona. Esa persona que te mira en el mirall como el reflejo tenebroso de cada uno. Y creo que un poco aquí Black Mirror recuye en cierta manera esto de, de, de Twin Peaks, ya que nos muestra eh, la sociedad en la que nos podríamos convertir, las otras cara de nuestra sociedad, digamos, inmaculada. ¿no? el nostre Orofesta Nebrós que ja és pervers per si mateix efectivament, ja és pervers per si mateix però podria ser-ho més Exacte. i bé, jo m'agradaria destacar moments memorables d'aquesta sèrie no sé, tothom l'has vist també? Uh, com jo vaig comentar el programa anterior, només he vist el primer, el primer mm. episodi bé, jo de fet el primer episodi el, el posaria entre un dels més memorables de la sèrie Mm. Que, per qui no ho recordi i crec que no es feia un spoiler ja que crec que és bastant famós és aquell en què s'estorsiona el primer ministre britànic perquè mantengui relacions sexuals en directe amb un porc mm -hmm. crec que és un episodi bastant memorable de, de la sèrie no sé, Marc, en quines mm -hmm. quedaries si pogués triar si sí, pogués triar un dels episodis que més me va impactar de fet, ets, uh... bé la musiqueta que estava sonant ara mateix fa poquet aquesta de 15.000 milions de mèrits aquesta me va impressionar molt, aquesta també és de... Aquesta és el segon, si no, és sí, si no, el tercer també de la primera temporada que per mi és de les xarxes socials i... Exacte, sí, sí. La segona temporada he que també em van impactar molt tots, però és que jo a la primera, clar, suposo que com que la primera temporada, jo ja, amb el sí. poble nou va ser un... Exacte, també que és la primera que pilla, pilla més espectador per sorpresa, però la ja, com que sap el que t'esperes, i igual de sèrie no aconsegueix tant crear aquesta sensació que deia de fascinació i incomoditat a l'espectador, no? D'estar en aquest punt de dir, vull continuar mirant i no vull mirar alhora. Jo crec que la primera, sobretot al final episodi ho aconsegueix molt bé, ja que jo recordo molt quan el president ho està fent amb esport que surt, traient castellanes, va, riguent, ja, ara veurem això, tal, que lliren la cara a la pantalla que no, que no volen mirar. És un poc la mateixa sensació que té l'espectador a sèrie, no? Volem mirar i no voler mirar alhora. I crec que la primera temporada d'això està molt ben aconseguit i la segona, igual, per el que comentaven de que l'espectador ja sap el que va, Crec que no ho aconsegueix tant. Home, però així tot també impressi-me molt uh, Suspectador... Uh, suspectador, uh, suspectador... No sé per què deus suspectador. Mm -hmm. <laughs> suspectador i m'ho he envoiat jo. El que volia dir és uh, que crea el tercer episodi de la segona temporada. Hombre, i tant. És de, de, si no me'n recordaré, és l'Oso Blanco, se diu? Saps de sí. si. Aquest a mi em va impressionar un cremull també. És un dels que destacaria perquè me va posar espelta a punta. És un final que no m'esperava gens i quan el va veure m'ha queda flipant, com estres tu. Si, sí, no és vera, tens raó, però dir, jo personalment destacaria això el primer episodi i el segon també més vera que va tenir el punt de gir de quan tu creus, després de que se et lota canti l'escenari, que almenys jo personalment pensava que rebutjaria l'oferta de fer-lo de xicar si, sí, i de ja. tal, degut aquesta pressió social que se crea al torn, Uh, o a set, llavors ho vaig trobar brutal i després com Sol Lod intenta poder anar allà i després el seu propi punt de lliure, que tu penses que ell s'està revelant entre tot i al final acaba formant part d'aquell mateix sistema. Mm. Sí, sí. Acaba sent com el contrapunt, però el contrapunt dins el sistema. Mm. Això el que podia ser una revolució, acaba sent un no Exacte, que a més eh, en certa manera eh, és igual de zombie que quan eh, estava en sa bicicleta, no? per això és un moment que va impactar que ah. clar, després d'acabar el bloc aquest se va acabar a la finestra i seguia així mirant com mitjans, parat, i xamparà, també igual que en sa bicicleta però no en una altra situació, per tant no canvia, està po' més amunt, un po' més alt, però no canvia, segueix sent un esclau. Sí, sí, i el que sí que, que com que la seva nova habitació no, de, és com d'esclau de lutsa, inclús les vistes, com a que estan més ben fets, et simulen més, un bosc real a lo que sí però final el que dius, no deixa de, de ser un esquil·lau. I bé, ara ja per, no sé si... bé, ara més a comentar això, però sí que m'agradaria comentar, com a, per acabar, eh, Es darrer especial que fet, que s'ha de dir Wet Christmas. Exacte, és especial això, de Nadal. L'he trobat espectacular, aquest especial, un, bé, un capítol un pas més llarg, per més una hora i mitja. Sí, aquest és més llarg. I també és un capítol que voldria destacar perquè... Ah, no, una cosa que no deit i sí que m'ha sorprendre, és que el primer capítol de la primera temporada ets l'únic contemporani, per això tots els altres sí, ser futuristes. Exacte, això Sí, els altres s'amenten el futur. I clar, també m'impressiona molt per això, perquè com que és contemporani, és que podria passar. Vull dir, si no passes, perquè, bueno, no està passant, però és totalment factible que passàs alguna cosa així. No? Exacte, i jo, des primera que comentaré això, m'agrada molt la postura, diguem, dels primers ministres principis de intentant que això no se filtri, que això no sorti, i li diuen, no, no, és que hi ha ja dues distinc coses a YouTube, ho intentant fer un poc ve demostrar que, que avui en dia la informació no és com en temps anteriors, que se podria retenir molt fàcilment i fer que no arribés, vull dir, avui en dia que la informació és, mm. i és més fàcil que se que no retenir-la, perquè en les xarxes socials, en Facebook, blogs, també, vull dir, que una saturació d'informació, que és que és molt difícil que alguna cosa no s'afiltre a la premsa. Mm. Tu pots intentar retenir o com que sigui, fan, fan un ordre perquè els mitjans no enxerrin en els principis i tal, és en final llogra ja, que és que vivim en un món on tot està dins l'esfera pública, no? És molt difícil mantenir una informació d'aquest caràcter fora de, de l'esfera pública. Exacte. Exacte. Exacte, I bé, si no hi ha res més a comentar, passarem a la propera sèrie, que serà House of Cards. He pogut escoltar eh, es, el eh, es, main theme de House of Cards, un main theme que jo personalment m'encanta. I bé, d'aquesta sèrie vaig xerrar molt recentment, de la seva primera temporada i segona. Ara xerraré de la tercera, que s'ha estrenat recentment i la he pogut veure completa. I bé, de dir que ha tingut Certes característiques que ha estat molt continuista respecte a les anteriors, cosa que no és res negatiu, perquè com ja sabreu és que m'ho veureu poder escoltar a l'anterior És una sèrie que m'encanta. Sobretot ha estat molt continuista doncs en la seva part tècnica, diguem, no. continuant sent igual d'exquisita o impressionant que sempre, amb uns plànols molt ben realitzats, una posa de escena sensacional. I bé, no perd, tampoc perdré més temps comentant lo ben realitzada que està, perquè és algo que ja vaig fer. En quant a l'argument, tots guió, em sembla que possiblement aquesta tercera temporada ha estat eh, la més fluixa de totes. Ja que els comentaments que ha viscut Frank Underwood en aquesta tercera temporada, per jo no han resultat tan interessants ni tan intensos, ni m'han mantingut tan enganxat com el de les dues primeres en especial la segona, que per allò és la millor temporada. Bé, cal dir que a la primera temporada Frank Underwood és un congressista el seu objectiu, bé, que té com a objectiu arribar a ser president dels Estats Units. En acabar la temporada aconsegueix que anomeni vicepresident, és a dir, ja s'ha apropat en el poder. La segona temporada és el mateix, seva lluita com a vicepresident és ja més a prop del poder per arribar a la presidència. Doncs, a la segona temporada, succeeix amb diversos aconteixements, ell aconsegueix, diguem, apunyalar per la no literalment però sí, metafòricament, amb el president en escritoria li de devia llibertat, el posa a una situació compromesa que l'obliga a dimitir descàrrec abans de les eleccions i, per tant, el vicepresident Francis Underwood ocupa el joc de president eh, sense haver passat per unes eleccions, ja que el president anterior ha dimitit i la tercera temporada arranca en aquest punt amb en Francis Underwood un home que l'han vist eh, sobornar, cómetres assassinats eh, extorsionar la premsa vi, l'han vist fer de tot per arribar al poder i d'allà el com a president una situació que jo que podia donar un guió més ric del que en el final ha donat ja que bé, ja que aquesta setmana de temporada està centrat en dos punts vitals, un, un estat, les relacions exteriors dels Estats Units en Rússia, tot un conflicte internacional que s'ha creat una vegada més entorn a Rússia, amb diguem, una reivindicació diguem, de la Guerra Freda que ja comença a cansar, no? Rússia. Jo crec que fa temps que no és un enemic real per als Estats Units i tampoc pretens ser per no? Però ara igual amb el tema d'Ucrània que està més recent i sí que pot haver una certa tensió, però d'aquí a un conflicte com és que se planteja de la sèrie, que no és que sigui una guerra oberta, però sí és un conflicte temps, jo crec que no. I l'altre conflicte que se planteja, també com a... en certa manera un conflicte que deriva d'aquesta en Rússia, és el desmatrimoni Underwood ja que la seva dona diguem que en certa manera se desenganya del seu marit i acaba la tercera temporada amb la dona que li, que li diu que se vol separar d'ell però que ja se veia venir de capítols anteriors Per tant, bueno, jo crec que aquesta temporada ha estat un poc ser més sorprenent amb el sentit de han vist, tal vegada el eh, Francis Underwood menys poderós en teoria es a Sgarra més poderosos estats, però l'hem vist com un poc aquesta temporada ha servit per mostrar com com a president ha tingut xerxes mal lligades. No? Perquè no podia fer segons quines coses per no votar la prohibició de la de ONU no podia fer segons que per no cabratllar els russos, l'hem vist com una, en una situació incòmoda. I també hem vist com anava perdent la lleietat de moltes personatges que l'havien ajudat a arribar fins a Espolan en temporades anteriors. Per tant, bé, jo que ha estat una, una temporada que interessant però, sens dubtes no ha arribat al nivell de les altres dues que per jo estan bastant superiors en aquesta i quan dic especialment eh, a la segona, que, que ha estat la millor. Eh, bé, també vol dir destacar aquesta tercera temporada es fa bé que van tenir-se posir ratlles i totes el renou que es va donar sobre l'activisme en favor dels drets homosexuals a Rússia. Crec que ha estat un paper bastant destacat que ha tingut a ser-hi. I me sembla molt bé que amb la problemàtica que existeix actualment a Rússia degut a les lleis anti-homosexuals i tal, crec que és un, està molt bé que una ficció com House of Cards no només faci resò, sinó que ho, re, que ho reivindiqui com una lluita joable i com Diguem, una vergonya que un país, diguem, modern o civilitzat com Rússia, com, o com podria ser Rússia, tingui lleis d'aquest tipus. De fet, per jo crec que és el més destacable d'aquesta de, tercera temporada. I bé, si no ha preguntes o qüestions, passaria a la secció de cinema. Veu un darrer comentari. No l'he vist des de repic, però encara tens més ganes de veure-la. Sí, no, és que jo, digue, és una sèrie que recoman molt i ja dic, tot i que per jo ser millor temporada de segona és que aquesta tercera temporada baixa un poc a nivell però crec que el nivell és tan alt que, tot i que baixa el nivell continua sent del millor que ha actualment per veure mm. crec que és una sèrie que estaria en els top 5, top 10 fàcilment Clar, per tant, és que dit, no és que aquesta temporada sigui dolenta és que s'altra és molt millor mm, No, no, no per res és dolenta, de Clar. fet tot i que si la segona temporada m'ha tenit tan enganxat que la vaig veure tota sencera en dos dies i aquesta enllot d'en dos dies l'he vist tota sencera en quatre dies no m'ha pogut tan enganxada però tampoc que diguis no m'ha pogut estar unes setmanes sense obrir un episodi perquè no he pogut doncs mm -hmm. sigui, continuo tenint enganxat igual mm -hmm. i de fet crec que bé, que era normal que a tardor de la sèrie un bajó ja que el nivell de la primera dues temporades era brutal i dins del bajón que ha tingut, que continuo mantenint el nivell perfectament i bé, ja ha anunciat una quarta temporada i ara que se pot fer algo molt molt bé, perquè just la sèrie acaba, acaba un punt tall i aquesta tercera temporada i crec que la quarta pot tornar a remuntar si la fan bé. I bé, ara sí que si no res més, idò passarem a la secció de cinema. De cinema la començarem comentant una pel·lícula de ciència-ficció bastant recent, crec que encara està a la cartellera, com és ETS MÀQUINA. Bé, ETS MÀQUINA és un thriller psicològic futurista, com bé escrit i dirigida per Alex Garland, que, en la que és la seva òpera Prima, que és un director que abans no havia dirigit res. Bé, en aquesta pel·lícula tracta que un programador multimilionari contracta a Caleb, que ja era un treballador de la seva empresa pel contracte perquè vagi a casa seva, on ha creat eh, una dona robot que és una intel·ligència artificial anomenada AVA. I el que aquest multimilionari vol és que el seu empresari, Caleb, eh, li faci un test per examinar si aquesta intel·ligència artificial intel·ligència, si se pot identificar que aquesta dona que ha creat aquest robot és una, inter... una... una intel·ligència artificial o si se pot arribar a deduir que és humana és el que... que pretén no? perquè el que vol és arribar a crear una, inter... una intel·ligència artificial que sigui completament humana S'ha de dir que és una pel·lícula molt correcta des del punt de vista tècnic, tant en la posada en la escena com en la realització però que el guió és realment el punt més fort d'aquesta de... peli... pel·lícula que ens du a reflexionar sobre qüestions relacionades amb la condició humana, sobre l'essència dels éssers humans, sobre el desenvolupament d'interiències artificials i altres tipus de qüestions que acostumen a tocar les pel·lícules de ciència-ficció. De fet, crec que una de les coses que està més ben treballades en aquesta pel·lícula és la relació entre els tres protagonistes, és a dir, el robot, se dona robot intel·ligència artificial, en Cale, que és, diguem, l'empleat que va, en aquesta casa, fer-li el test, i és multimilionari o és creador, que ve de ser una espècie de deus, de, de diguem no de creador de vida. I bé, jo crec que és Maquinat, sens dubte, una de les millors pel·lícules de ciència i ficció que s'han estrenat recentment i veu una cosa que també m'ha agradat molt és un poc aquest vincle que, que es crea entre, per una part, Ava i és multimillonari, que és com una relació d'entre, diguem, gratitud i por, no? Vendria ser molts amb l'entesa que se pot tenir amb un Déu, o sigui, gratitud per la veritat que hi ha però por perquè no se d'ell, i també la relació que ha entre en Caleb i, na, i en Abba, que en els principis sembla que estableix una una amistat, no una confiança mútua i en el final que, bé, tampoc vull fer espòilers però bé, com un un dels dos se traïs, traicionarà a l'altre és un final que jo he de dir que és un dels més potents que he vist a sala de cine recentment va deixar molt impactant i bé, crec que Es Màquina és una pel·lícula molt, molt recomanable que val molt la pena anar-la a veure i que bé, tampoc vull explicar el mateix argument ni el guió perquè és que no vull a ningú que no l'hagi vist. Crec que val la pena viure aquesta experiència sabent quant menys millor. El que sí que s'ha de saber és que és una pel·lícula amb un ritme pausat però ens entretinguda. És una pel·lícula que et pot fer reflexionar molt. És a dir, no és d'aquestes pel·lícules trepidant pur acció però quan hi ha acció també està molt bé. Tot i que és el mínim, és part del final i això. I bé, és una pel·lícula que, que ja he dit que m'ha agradat moltíssim i que, que crec que val molt la pena. Si sí, passarem a xerrar d'acceptors que tots estan a un gran nivell, tant els protagonistes com els que són un poc més secundaris, s'ha dir, dir que bàsicament és una pel·lícula de tres personatges, que són els que he dit abans, el multimilionari Navall en Càleg, i bé, possiblement el més conegut de tots, el més conegut per part del gran públic, Donald Gleeson, que és el que fa el paper de Caleb i que bé, que abans ja se l'havia pogut veure pel·lícules com Les dues darreres de Harry Potter, Anna Karenina, Dread, About Time o Unbroken i també se l'havia pogut veure un episodi d'una sèrie que han comentat abans com és Black Mirror i bé, no sé si voleu fer qualque comentari o qualque pregunta sobre aquesta pel·lícula bé, Jo no, no l'he vist a aquesta pel·lícula realment però és ver que, bé, bueno, un poc aquesta aquest tema un poc, la línia, eh, per entre el que és intel·ligència artificial i persona, sempre m'ha interessat bastant, és una pel·li que no l'he vista, però vaig veure l'estræller i m'ha fet bastantes ganes d'obre, que tenia pinta de ser una pe·li bastant potent. I més que res per això, perquè estem en si ja més sol interessada per si, no? I imagina't tu si... Sí, Ja això, que és una pel·li molt, molt recomanable, és vera que l'estrèller ja t'estic crida molt, uh -huh. i de fet, ja una cosa que també m'ha sorprès bastant, és que fos la primera pel·lícula d'aquest director, no? ja quan tu veus lo ben feta que està, no creus per res que ja ho hagi fet un director, diguem novel·le, i és vera que m'ha sorprendre eh, bastant. I, en quant... I a part també sorprèn molt la senzilla que, ja que quan t'atures a pensar-ho és bàsicament un escenari, que és una casa, és que en els principis es un poc més, i també es un poc més, però és bàsicament un escenari que és una casa, que és multimillonària aquesta, que si ho penses bé, s'arriben a veure també quatre o cinc habitacions i qualque exterior, així com un jardí gran amb una escadera però poc més i tres personatges, així, no és que sigui una pel·lícula d'aquesta sensi ficció, gran pressupost, grans escenaris, molt d'actors, és una pel·lícula que podríem dir senzilla i ja crec que és una pel·lícula que entretem molt, que aconsegueix enganxar l'espectador, mantenir-lo de la pel·lícula i que pot fer reflexionar moltíssim. Per tant, jo crec que són aquestes d'aquestes pel·lícules petites que demostra que no fa falta grans pressupostos o tenir 50.000 escenaris i 50.000 actors per fer una bona pel·lícula. I bé, si no voleu comentar res més, passarem a la següent pel·lícula que, que, vol, que duim avui per comentar que és Kingsman. La pel·li que comentarem i des que heu pogut escoltar, o oh bé, estic puguem escoltar, la cançó del final, d'Estancament, és una pel·lícula dirigida per Matthew Bough, que ve ja dirigit pel·lícules com Se de Hitsmen Primera Generation. i és una pel·lícula que mescla Acció i Comedi, eh, que destaca per ser molt efectiva tant a les escenes d'acció com a les de Comedi, una que és molt difícil d'aconseguir, que jo crec que és pràcticament és l'única pel·lícula que ho aconsegueix al 100%. I la qual per a jo se'ns se dubta un dels seus principals punts fons. Eh, D'una pel·lícula que per jo és magnífica i que vendria a ser, si l'haguessin de definir breument, jo la definiria com una mescla entre James Bond i Austin Powers. Estaria ja, perquè és això és una llengua d'espionatge, en el més pur estil James Bond, tots amb els amb tot tip de gadgets i d'armes, que això, en aquest sentit és encara més exagerat que James Bond, ja que, tot i que estigui ambientat en un present, diguem, té un rotllo futurista, perquè ja també s'ha de dir que aquesta pel·lícula se basa en un còmic i, per tant, té el típic un poc superheròico, tot i que no tenen superpoders, sí que els seus gadgets, els seus... les eines que utilitzen sí que tenen un... van un poc per aquest camí, no? Però també té tot el sentit de l'humor, tot i que diguem, actualitzat a l'època actual, tant que els Austin Powers són del finals del 90, principi del 2000, però sí que té un poc aquest sentit de l'humor que realment aconsegueix fer riure allò que és un humor molt ben trobat, fet amb certa elegància, tot i que pugui ser un, un humor a vegades brut sobre la qüestió de sexe i el típic, crec que ho fa amb elegància, el qual també és complicat, i per tant funciona molt bé, tant en se'n seves dues vertents principals, tant en secció, que és espectacular, Um, tot d'hostis, tirotatges que t'han pogut esperar en aquest tipus de pel·lícules, com en Sumo, que també funciona molt bé. Uh, bé, aquesta... Bé, una altra cosa que també s'ha de destacar bastant, un altre punt fort de la pel·lícula, són els seus actors. Ja que tant Colin Firth, que uh, actua de, com a veteràgent de... de Sekinsman, que és aquest servei secret, com en Theron Egerton, que és un actor, diguem, més desconegut, que és jove, que fa de nou agent d'aquesta d'aquesta agència de servei secret i també fa de protagonistes de la pel·lícula com Samuel L. Jackson que és el billar de la pel·lícula i que està genial en el seu paper de billar, com, com acostuma a ser habitual que la resta d'actors tots i trios més secundaris estan tots a un nivell molt alt. Bé, la pel·lícula que està escrita pel mateix Matthew Bout i per Jim Goldman està basada, com he dit, en els còmics de Mark Millard i Dave Gibbons. I bé, i la pel·lícula va un poc sobre el que dèieu. Sobre, uns, com a, sobre un servei secret d'intel·ligència, els Kisman, que batllen per la pau i la seguretat mundial, però sense dependre diguem, de cap govern. És a dir, en aquest sentit, no són com lleis bones que depèn del govern britànic o, o no, sinó no depenen de cap tipus de govern i que es troben amb una amenaça quan, mitjançant uns xics instal·lats en els telèfons mòbils de tota la població, es pretén exterminar en el 99% de la gent més pobra del món per crear una nova humanitat a partir d'aquest 1% més ric, famós, etc. Per què és això? Això és degut a que l'en Samuel Arellat és el supervillà que arriba a la conclusió de que el calentament global i totes les qüestions mediambientals que preocupen avui en dia són degudes a que en el món s'obre gent. I com que en el món s'obre gent, què pots fer? I la seva solució és matam la gent pobre sense talent, que no és famosa, que és més prescindible i ens quedar salvam en aquest o de cent població que sí es di és rica, és guapa té bé i a partir d'aquests crem una nova i millor humanitat que habitis a terra. Quin és el seu mètode per qual voles terminar en aquest? Alt, alt, alt, presentatges de la població. Queden uns telèfons mòbils eh, brutals que fan que tothom tingui sempre internet i cobertura, que no s'atreveixen mai una passada de mòbils a un preu hiperbasc. Crec que són pràcticament gratuïts és una cosa sí que fa. Tothom té aquests mòbils però aquests mòbils duen un xip de dins que quan s'activen és a dir, les billades de la seva supercoerada, que també té una coerada que és de billà no espectacular. És es un mot també de tapar un poc per allà no? de com retraten els personatges. Per quan el villano l'activa fa que la gent tingui l'impuls de matar-se els uns als altres però si s'hagin perd el coneixement Diu, com les mares maten els seus fills els fills estrangulen els pares tot, batalles brutals de tot que tothom sense miraments però, i aquest pacient que salva saps, duen un xip implantat en el que els evita que això els faci efecte perquè clar, així, per això ells no se maten el que passa que el que ells no saben és que igualment en mitjana aquests xll que tenen instal·lat en el coll, Es escoi don un S escape, Pen pensar moreellat no se pot controlar també en el seu ple. Per tant la nova humanitat que s'apprenén crear no metrà més ritzem més guapo, sinó que també més famosos més tenen, més el que se vulgui, sinó que emmetrà una nova humanitat controlada, pensar moreellat. I a partir d'aquí eh, s'estableix aquesta lluita entre els Kidsman per salvar la humanitat de que supervilar i, i tal amb unes etcenes finals memorables i unes explosions i uns cats rebentats guapíssims. He de dir que escats cats rebenten en aquesta pel·lícula quan no ho havia vist mai, oi? Eh? Perquè quan s'evita, bé, quan Skimmans aconsegueixen eh, salvar algú o això, no? I duen el xip aquest en el o la gent que du el xip en el coll intenta revelar informació en Skimmans perquè els han pillat, els han intervenat, és dolent, no? en sàmbra de llatges amb un botós es poden activar el xicaduant i rebentant-li l'escalde i tu ho sabeu, un escalde rebentat en gran pantalla que són guapisens i bé, ja és una pel·lícula que llavors dic que m'ha semblar eh, una passada que entretén és vera que pot ser el botó no el cine d'autor ha de dir és no, un cine, així com ets màquina sí que deien que és un cine que pot convidar més a la reflexió i aquest tipus de qüestions un poc més filosòfiques que ens van a l'entreteniment pu i dur. És un entreteniment eh, super i, per jo, de molt bona qualitat i que, en certa manera, ve a crear un gènere nou que es de l'espia seriós però alhora còmic. Per jo, reinventa un poc el gènere amb aquesta màxtla que ja dic, és com James bon Austin Powers, o si volem escenar més, podria ser El Casso bon Torrente. Saps? Perfectament, és que... Perfectament, així se suma la podeu fer de la forma que vulgueu, però al final és una mescla d'això. I en realitat és Kingman, que per jo m'agrada també molt per això, perquè en certa manera reinventa un gènere que està ja un poc atascat, diguem. Que està ja amb de James Bond, el Casso Bond, que havia aspirat molt en els nou James Bond, però que no havia avançat molt des de 2010 tal vegada, no hi havia cinc anys on no havia una evolució. I ara per fi amb Kingman sí que sou una evolució dins d'aquest gènere, pot desintrigue si i tal. Bé, no sé si voleu comentar res o dominar res de la pel·lícula o, o si no podríem passar ja a la següent secció que estarà la secció després. Som en aquesta secció d'esports i avui, com sempre, parlarem sobre els Voltors i sobre la darrera jornada de, de, sa, de futbol americà de la Lliga Nacional. El eh, darrer partit del Mallorca Voltors el va jugar Somoix davant Osos Ribas. Eh, es, el resultat, malauradament, va ser 6 a 30. Eh, van en perdre evidentment. Eh, era un poc esguió que s'esperava. Era un poc es esguió que s'esperava. Jo en el partit, no hi vaig poder anar, però per lo que he llegit i per lo que he vist, la cosa més destacable que, que hi va haver en el partit és que eh, els voltors han recuperat els el quàrter de l'any passat, ja que ha començat la eh, segona, segona, segona volta i m'imagino que han, han intentat incorporar-lo perquè bàsicament jo crec per no fer ridícul, no? per com a mínim un poc intentar plantar cara a aquesta sèrie A perquè fins ara la veritat és que no, no, havia, no sabia realment un equip i no, i tampoc no, encara que perdis tots els partits, sí, eh? has de... Almenys de... competir, perquè sí, no s'està fent sí, un sí. equip que pogués competir, i ara tal vegada, perquè si no ho guanyaran igual, però sí. podran ser-hi un poc els mobles, no? donarà millor imatge. Sí, eh? segurament eh? agafarà molta més ritme, molt, molta més serietat, ja que aquest quarterback pues, serà el quarterback eh? de referència, sí, de referència i és que en teoria siguis titular, no? Perquè fins ara, eh, cert que se va començar amb un quarterback en teoria havia de ser titular, no era la seva posició habitual tant van tenir-se mala sort de que se va lesionar però bé, el millor eh, encara se poden salvar els mobles més del que encara s'hagués pogut fer amb aquest quarterback. I tant, sí, no? són pràcticament segur que sí. el quarterback de l'any passat pel que sí, sí, comentava i, ser un quarterback sí, sí, de, de molt de nivell. Sí, sí de fet sí, és a dir, va fer una, una gran temporada i sí, jo, jo espero bastant d'ell de, aquesta, aquesta segona volta i espero poder gaudir de, de, de, de futbol americà aquesta vegada ja sí eh, en aquest gran nivell i bé, ara comentarem un poc marcadors de, de la resta de la jornada com que no vaig poder anar en el partit no puc comentar molt més Uh, els marcadors dels altres partits van ser Pionet 0, Drax 48, uh, Giants 26, uh, Firebats 20, aquest derbi, tan, derbi tant català com derbi uh, valencià. Uh, els màxims, es màxims mh, exponents per arribar a la final són el Drax i el Firebats, tot i que la segona posició estan Uh, Oso Rivas és l'equip que va jugar contra uh, Votors el darrer, el darrer cap de setmana i estàvem fent una temporada bastant, bastant bona. Recordem que els quatre primers que, de, que se, classi, se classifiquen cap playoffs, només són sis equips, els quatre primers que se classifiquen als playoffs, fan uh, el que serien quarts de final, semifinal i la final, i és dos darrers, es darrer va ser directament des que seria la sèrie B, la segona divisió i és penúltim, eh, fa com una rebalida de la seva la posició a la sèrie A jugant contra el subcampió de la sèrie B. No? I bé, eh, fins aquí ha arribat aquesta secció d'esports, no puc comentar molt més, mai no vaig veure els partits. Uh, m'hauria agradat veure el partit si hagués sabut que jugava el quarterback i hagués anat sí, sí o sí però bé la pròxima serà passant al bambol no? efectivament, A ara partirem al bambol de la setmana i doncs sí, ara estem aquí un altre pic com sempre, al bambol de la setmana i és un bambol un tant especial perquè és un bambol que repetim, realment. És va dir, de la setmana torna a -se un altre pi que el govern va usar. Però és que són situacions un tant eh, característiques. I és que, just ahir, no? avui s'envia 9 i 18, va sortir una notícia en el diari que que acusen els, governs, paci, PSOE, acusen els governs de deixar major, el major deute d'herenci d'aquesta comunitat. Que hi ha hagut mai. Un deute històric en aquesta comunitat, un rècord. Que el deute és de 9.000 milions d'euros. És a dir, com a deute no. a la següent legislatura. Jo mai quedat poc estonat quan veure aquesta notícia no és possible que algú entès malament, se noti si es titula allò que si intenta... Eh, fer més ressò de lo que realment és. Sí, sí. No, no, exacte, és això, acusen al govern que et deixarà un deute que se calcula serà d'uns 9.000 milions d'euros, una xifra rècord en... Una bona xifra, no? Exacte, exacte, ja, un no? Sí, sí, no? men, jo cert que he tingut el meu compte encara seria més guapo, però bé, bueno. exacte. Evidentment, bé, bueno, clar, demanen a embossar que especifiqui exactament quina herança i si deixarà des del punt de vista econòmic, cosa que sincerament dub molt que faci. Ja, ja el coneixem, no? Molt de donar explicacions. Mm -hmm. I així mateix, més, també acusant d'embausada, va fracassat en el compliment d'aquest de deute públic. Eh, I una frase que deia per que deia, tot i sa política de reteades que ha vingut, es deute... Jo fins i tot m'arriscaria un poc i diria, degut a aquesta política de reteades que ha vingut... <laughs> Efectivament. Eh, sí, sí, no, han fracassat estrepitosament, és a dir, s'estava gent que no, no en teníem ni idea, o sí, per així tot ho feien malament, les clares i... I s'ha de claríssim amb això, vull dir, amb un deute bestial, que ja es fa uns temps se calculava, seria eh, més o menys aquesta xifra, sí. i ara que estan bastant més propers, per un mes, mm, un deute d'això d'uns 9.000 milions d'euros. De, una pasta. Una pasta increïble. I tant. I llavors, bé, una petita cirereta per acabar, una cosa que m'havia fet bastant de gràcia, és que em va passar, de fet... Eh, dia de volar una junta nacional, de... eh, no sé exactament què era, una espècie de reunió, diguem, de lo que seria el Partit Popular, vas a eh, presidentes de les comunitats autònomes, al grup de regidors, evidentment, doncs, l'equip de govern estatal, i em va justificar que no podria degut a que no va trobar vol. És massa greu, no vaig trobar vol, però volar fins allà no, no he pogut Ostres. venir el qual ja m'apareix d'acudir. Ja s'escolt molt. Jo ja vaig riure directament. I normalment m'empreny quan lleges que t'hi era que et digui vaig riure. Perquè m'he voreixat i diu, oh, me sap greu, no he trobat molt. Doncs pues mira, ja s'excusen en qualsevol cosa. Sí, sí, eh? El qual vaig trobar. Sí clar, aquí, degut a això, repetim, van molt de la setmana. És tan brutal que hagués dit, no? En el meu cas, va a menjar bitllets. Exacte. Quasi, quasi també li voltàvem. Tu, que entre això i de mates amb el cap a parella ja s'està columpiant mm. molta aquesta gent. Bum. Mare meva. Però bé, i de repetir en bambol aquesta setmana torna-se a Esgobembo. Eh? En molt més que m'he resgut, eh? Jo crec que sí. Ja està entrant, bé, ja era en bambol top, a veure ja lluita pel primer post, eh? sí, sí, sí. la primer posició. Jo que sí. És que clar, com que crec que no el barren qualificada el primer lloc, cada altres no. tres hi ha pareixat, jo que van, van tenir res com ho van sentir, però em merda, no? Estic sí, número 1. S'han esforçat un poc i... Sí, ara... Un petit una... Sí, sí, sí. Càgona, ah, quina gent. Sí, sí. I bé, per mi ja arribàvem al final d'esprograma. Efectivament. Malauradament. Ja no podreu disfrutar de les nostres voles tan sexis, però... No és una pena, o? Eh? Sí, sí, sí. No és una pena. Ja passeu amb el final programa i vos despedim amb una gran cançó d'adversaris que se diu El meu paradís. Efectivament. A va, aéu a tots i fins al proper programa, fins que com que cada gada fem un poc més tard jo ja no m'ho comprometia a dir quan el foent, així que ja vos arribarà. Meu a tots. Adeu. Adeu. Adeu. sobre el vidre, cada paraula ambigua flota entre línies d'un llibre el record explota fa forats de diferents calibres i per això hem après a escriure la boira s'apodera, morts ridículs com Milan Kundera mostren l'absurditat que avui impera oxigen l'alba salva el dí d'Akmerzi Pedrolo per ensenyar-nos l'origen que ens provocava plorera no sirvés per anar nada goiti solo brindo a la matinada, el sex al jazz i un solo de piano amb soda munta el band, convida aquesta nit al pianista i baixa de la parra i artistes, cadascú té evitació pròpia aquesta nit, la divisa de Maria Mercè Marçal i Virginia lliuren de la inòpia, de les guerres entre els homes i aporten el punt de vista lúcid que només tenen les dones. Envoltat de discos, llibres i trastos al meu paradís, sembla fàcil ser feliç. de discos, llibres i trastos al meu paradís Vem es es la fàcil ser feliç Rere la taula regalim amb d'aigua sobre el vidre i cada nota ambigua flota entre els temes d'un disco, el sentiment explota no ho explica la física i és per això que hem après a fer música, el thriller del nou blanc rebentant els ostres, sempre és 26 de Carlos Puebla i per postres, iceberg, coses nostres tot és màrqueting, l'obidi descansa a la corta amb Crimson King, fa 60 anys del primer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 Envoltat de discos, llibres i trastos al meu paradís Emblem la fàcil, ser feliç Emblem ser feliç Envoltat de discos, llibres i trastos al meu paradís Emblem <hai -t chop -t Fitz��> la, la fàcil, ser feliç Maria Mercè Marçal, mo... Mo... Montalban, mo... Pedro Llo, Monra Oiti Solo, Nina Simone, Iceberg, Carlos Puebla Vilan Condena, no Borricones, Xicorea Virgínia Wolfe, Blader, Nick Crimson, Matt Colby, Peter Mutiliu, Isaac Hayes. Sembla fàcil ser feliç. You play out de discos, llibres i trastos al meu paradís. You play de discos, llibres i trastos al meu paradís.